Hej och välkommen till Skrikäst, jag heter Erik. Det vi har här nu, eller det ni har här nu i era podcastmaskiner som podcast vill säga, är alltså Försök till en grej som jag tänkte göra ganska länge, som heter Hittepods. Hittepods är då liksom lite av en playing word på Hittegods. Uh, och det är alltså... Uh, ...klipp eller, uh, från avsnitt... ...eller klipp som har varit över från andra inspelare helt enkelt, uh, som har varit väldigt bra. Uh, men som inte passade in i, i vad nu var för kontext liksom, de fanns med från början. Um, men som ändå är liksom så pass roliga som jag tycker att det var kul att dela med oss av så att då och då när vi inte har ett, ett fulllängden avsnitt att släppa så kanske inte drar till med en och det ni har här i den här första volymen av pods är alltså ett klipp från äh, som spelas in samtidigt som vi spelade in förra pubpodden äh, pubpodden är en podcast jag äh, Patrik och Jens som var med här förut äh, ska börja, ska börja ska, ska, ska spela in lite nu under sommaren ska börja släppas nu i början på september men uh, anyway, under inspelningen av den förra avsnittet så fick vi till en snacka uh, Tidsresor, jag tycker det är rätt skoj Så jag bad om att få den biten i inspelningen Och ja, den kommer här, hoppas ni tycker det är Jag tänkte Steven Hawking, det var en rätt smart snabb. Han påstår att Back to the Future är en enda film som just nej mig med hur det logiskt borde funka med mm Tidsresor -hmm. Ja, alltså, en game funkar ju inte. Ja, ja, ja, ja, egentligen. För de bryter jag sin inregler. Ganska Men han bjöd, var inte han som, han bjöd in folk till en fest som hade hänt för några veckor sedan. Och då var, den festen blev aldrig av för det kom ingen. Och då var beviset att ingen i dag i alla fall kunde resa till tiden, ingen av hans bekanta. Eller så förstod de att det var en fälla och bara, jag tänkte dela med mig med det här. Så kan det vara Men Jo, det kanske är svårt att resa ut. du kanske inte kan bara så här casually, jag vill åka tillbaka och gå på en fest. Jag tänker att det finns någon liksom utomjordisk intelligens som bara besöker, nej du får inte resa på det här, det här är jättelöjligt. Det är bara om du ska rädda någon eller någonting liksom, mm. du får inte gå på en fest som redan varit. Alltså, det är jävligt dyrt. <laughs> Just ja. <laughs> Och resa i tiden. Minst 900 Space Coins. Ja, så att vi uh, bara går tillbaka <laughs> för att bevisa en sak som ni ändå kommer att få reda på. Så så någon som jävla muppig rullstol håller på. En muppig rull och ty. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nobody. Ja, du spelar in fortfarande. Ja, det är nice! <laughs> <laughs> Lora, väldigt, ja. tid, eller vill du ja. vänta tills ja. efter att ni har duckit uh, den här specialaren? Ska vi ha specialaren nu? Ja, vi, vi ska väl köra den nu i... Det är dags i programmet för det, ja. Det är inte fråga, jag undrar lite grann... Finns det någon... Uh, uh, vi diskuterar om det finns en... en, en uh, är det här inte en ingången till den lokalen eller finns det någon... Så här, det här är enda ingången till den här Tänkte jag att det finns ingen connection till Inna Gård, vi och Nej. Då sa du, det hade och ballt och roligt, men det gör det faktiskt inte. Nu får mm. vi prata om Shaun the Dead och... Uh, mm. Mm. Uh, Nej, det är rätt f*** om det kommer zombies. Ja, det är inte bra ställe att vara på. Det är inte alls mm. bra ställe att vara på. No. Det är jättedåligt. Jag har att det finns bara en öppning en, som du då kan... bara kontrollera en. Om du lyckas stänga in dig själv, men... Men det är också ett superstor fönster av mm. Men de... Alltså, det enda, det enda du behöver är att en del planka över. Är det, Så är det jävligt svårt att ta sig in där. sant i för, för zombies, om man nu förutsätter att de inte är typ... Sjukt clever. Ja, yeah. det mm. mm. Ja. Nej, men vi får ta vår tidsresediskussion en annan gång. En annan gång. I en annan format. Är. I en annan värld. Jag, jag, jag tror också egentligen så här: Vad, så typ du. Jag pratade om det igår just att, ja. mm. Men just att typ typta fotorna, att försvinner fotorna. No, Okej, okay, fine Den biten kanske inte så här. <hav> men men det, det, det, det, det, det förstår jag. Nej, det kanske det. <hav> men. Det behövs en plott device för det, den bilen ska fungera. Uh, mm. Men egentligen är det ju, till och från så har de rätt till Dr. Who, tror jag, men de ignorerar lite och de känner för det. Typ här, för om du åker tillbaka för att ändra en grej så har du, om du, om, om du lyckas så tar vi ifrån dig den andra tillbaka och att ändra den grejen. Så du kommer inte åka tillbaka för att ändra den grejen här i bilen igen. Mm. Det är när Claras snubbe och han, Hon vill att han ska gå och rädda honom Och han vill inte, om, jag, om jag går och ändrar på det Så kommer jag ta bort, kommer jag göra så att Då försvinner jag min anledning och åka tillbaka och ändra på den För då är det redan fixat mm. Så då kommer inte jag inte åka tillbaka och ändra på det Så det går inte Nej. Men de ändrar och Man skulle ju veta om det I alla fall om han hade träffat sig själv Då skulle man ju veta att jag kommer åka tillbaka ja. Men och då är det så här Men om man ähm, Påverka framtiden eller den tiden som man är ifrån ja. om man åker tillbaka. Då måste ju du ändras som person, för det som du har upplevt kommer att ändras. På ja. Det. ja men ja. ja. Så du kommer inte ha upplevt samma saker så att du. Om, så fort du ändrar någonting så kommer att ändras? Så kommer du ändras. Mm. Och det betyder att du kanske halkade på en banan, balansskal och fick ingen hjärnskakning. Sure. Och eh, det gör att du dör på plats. För att om, om, om det är det som händer. Ja, mm. precis. Men, Men jag tänker också så, att det är en del jag inte köper. Om du åker tillbaka... Right, säg att... Um. För du, du kan inte påverka din egen tidslinje. Du måste ju skapa en ny. Det blir ju en, Ja. So think about so Back to the Future, original TV line, there, there, Marty. Let uh, uh, uh, me Oh, geez, Rick! Oh, geez, Rick! <laughs> It has been a challenging mating season for per third person. Uh, then when, uh, Show me what you got. Then we think about the original, original TV line. first film? Then, Biff, then, then Mardis farse och allt det där mm. allt det. Så det, den, den fortsätter ju bara Det är bara att han skapade en ny när han det som han kommer tillbaks till Så den gamla fortsätter egentligen mm. mm. Ja, mm. Den är inte köper helt, alltså alls är ju För den största är Han som jag tror borde ha ändrats Om vi tar, om vi säger Alltså right, säg att uh, um, Okej, okay, säg i framtiden, mm. ni, ska, ni, ska, ni får en sån, han åker tillbaka i till tiden än någon annan länge och, och, och, och någon går han länge tvungen att date Malin för det går ingen bra Ni två blir upp, det är inte som att ni är döpt, jag är unga efter den killen det hörde ordet Så vad heter Akion du dejtade för? Kan du döpa unga till Det är han att det redan har hänt i den första... Ja, well, då har det ju hänt, det är så mycket hänt, då händer det ju, jag guess vilket är lärdigt, för då, då borde du inte... Nej, nej, nej, nej, nej... För i så fall, om du... Lyrical, jag tror jag sa... Jag snackade ah, med dig om det, var det, var, det var, jag Tror jag. Ja. Typ när de släpper om... Nästa generation av... Um, vad, nu, vad nu har vi till Blu-ray? Näst, nästan när upp, de uppdaterar de alla många filmer för nästa vända av stuff. Mm. Så det var kul att de slängde med i bakgrunden så du kan faktiskt se stuff från Endgame. I, för det måste ju då ha hänt. Typ så här när quilla därför flyter, när quilla nu. Det här måste. Mhm. Men jag säger det blir. Och så måste du visa att när, så fort de åker tillbaka <laughs> yeah. så skapar de en ny. Ja. Yeah. I mean, uh, så skapas en uh, ny, timeline. Ny, ny timeline. Det timeline. Och då går det ju inte att åka tillbaka och fixa den genom att lämna tillbaka den där ni Så där, där gör de nog... Ja. Men, men, också, men också just att... Men jag tror enda sättet för dem då, för då att kunde kunna komma undan med typ, karaktärer när du dödar sig i alla fall i en annan av och, och att äh, promissen överlag är ju att etablera den här regeln att du kan inte ändra framtiden när du är slut. Mm. Mm. Uh, för annars funkar ju inte, ja, uh, uh, yeah, men... Alltså de kommer ju runt det bara för att de hämtar dem utan att det ska påverka... Måste man inte Eller... döda sig själv om man har tillbaka i tiden? Du måste inte <laughs> Jag tänker om det inte är blir det som sagt vi är två personer då som fortsätter Ja, men eh, om det sen åker tillbaka till... Ja, det du säga Det, det är väldigt tillbaka till typ till, till, till där och där. Ja, men det kommer ju, alltså, om jag åker tillbaka i till tiden och så finns jag där Och sen åker jag tillbaka till framtiden, då kommer ju det andra jaget som har följt parallellt på mig då en, en tid Nej, för du är den personen Nej, kan ju, nej, kan ju, nej så, man, När man åker tillbaka i till tiden så blir det ju inte den personen. Det blir, det, det blir ju två personer. Då ja. kommer det ju fortsätta så... vara två. Ja, vad det? Annars... Det för det? Varför du åker ju tillbaka? Ja. Jag åker tillbaka. Mm. Och där är mitt unga jag. Mm. Om jag till exempel fortsätta leva där då. Mm. Då kommer det finnas två personer helt. Mm. Och, och om jag åker tillbaka så kommer det ju. Du är fortfarande jag är fortfarande den som åker tillbaka den som är här mm. är fortfarande den som var där. Mm. Så då kommer vi vara två. Ja. Men det är om man fast, följer... Fast, vänta, för om du åker om du åker tillbaka till... Um... Det kommer inte på något kul. Men du åker tillbaka och du, du, ska, du ska ändra på någonting. Ja. Uh, du behöver... Uh, jag vet inte. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Varför, varför du ska göra det här, men du gör det. Du till 2005. Ja, uh, och det är ändå på den grejen utan att du träffar på dig själv, mm. och sen går du, lyckas, alltså, du tillbaka till precis där du lämnar Men hur gör det att det är två personer då? Den personen som är DV då kommer ju på oss att påverkas av den, mm. den ändring som jag gjorde mm. Så då kommer ju den att utvecklas på ett annat sätt än vad jag har gjort, och då de måste det ju vara två olika Ja det kan ju funka så. Ja, men, men ni kommer ju att träffas Nej ja, men även om vi inte igen. träffats det kan ju bli små effekter tänker jag. Ja, ja men det kommer ju att vara två olika parallella. Eller eller så typ sen när du kommer tillbaka till vår tid. Att, uh, i, som, där, där, allt det här är bara en chansningar för hur dig. Det, hur det skulle funka I men liksom, det är så vad att så när du kommer tillbaka till din egen tid. Så liksom så här, ungefär så när du när du går till flygplan och har, har från bilen sånt, ett tag, så drar som drar gängen och så hände allmänna saker. Att typ att du får en, så här, att du du blir synkad med det som vad hänt och så du du får de här varandra förändring. Men det är också med den logiken så försvinner också allt jag går tillbaka och ändrar på det. Ja. Men jag tycker att det kanske är därför det kanske det kanske inte rent så det kanske inte, Men så skapar man bara en loop då. Ja. Så att eh, om du liksom lever till upp till att du åker tillbaka ja. eh, Så kommer du liksom, träffa en ännu yngre ja. som kommer göra exakt samma sak Ja, ja just det, så blir det ju fall Det är kanske därför du inte kan åka tillbaka och ändra på stuff åt dig själv För om du åker så får och ändra på Säg något som påverkar mig bara mm. Eller vi tar varför du ska göra det Du, du ändrar på någonting, du, du, du vet inte, du kanske bara tittar på en grej mm. Och du inte ändrar på någonting Då spelar ingen roll För då skapar du ingen roll Nej Du har inte fått någon bärs Du vet inte Jag tror att... jag Om man åker tillbaka till i tiden Men uh, det, det är, Ett annat sätt att åka tillbaka i tiden Det är att spola hela tiden så att även jag, För då är jag ju bara med en innovation av mig själv Jaha ja, jag, jag, jag, Men då kommer jag inte veta att jag har åkt ja. Nej men jag, jag, jag tror ändå inte att det skulle funka så att det blir Två versioner. Ja. Jag vet inte det är ena spolar man hela tiden. Det kan jag tänka mig. Att man liksom ska spola tillbaka tiden på något sätt. Ja. Då är man ju sure själv. Sure. Jaha. Right. <laughs> Det är inte ja Du har ju inte rätt. Så här populär musik. Ja. Um. Uh. Ja, jag vet inte. Man kanske inte ska rota för mycket. Nej. Det är kul att rota. Det är kul att rota. <laughs> ja <laughs> Sådär, det var lite kortare än jag trodde Men det får vara så den här gången Nästa vecka så får ni ett fulllängdsavsnitt Med lite med några specialgäster All right, så att har det bra till dess Så ses och hörs vi då